Hane, muguruz, egunon. Egunon. Datorren larun batean, e, ekitaldi bat izango da hendaian beltzenian goizeko amaikater dietan, gal, e, hogeita urteko impunitatea. Beraz, impunitate hori salatzeko, zu jakinez gainera, joso muguruzaren e, alaba, zarela. Bai, bueno, ala da... E... Bai, hogeita 30 urte haueketan, bueno, urte betetzeira eh hasi e, zenetik eta baina ere eh nahi dugu ekitaldi hau e, ba, beste garai batzuetatik e, ideologia desberdinetako jende batek jasandako represioaren eh salaketa hori eta bueno, ba e, e, gogoratzeko e, behar hori, ez? Baina batez ere, horregatik egiten da batez ere hemenen eh endaien fiskate e, izan zuen trajectore par Euskal Herrian eta eta eta eta, eta aprobetzatzeko, ba, bueno, Pariseko gobernuari ere ba, interpelazio bat egiteko, ez? Ba, berak berak eh izandako ardura ere onardezan, ez? Azpimarratu duzu e, egia eh jakinai duzuela bai hala da, ez? E, gure inguruko e, senide askoren kasuan hori hori gertatzen da, ez dugula egirik e, ezagutzen, ez? Eta ez da guk jakin badakigu, baina, baina ez da e, ez da gizartean zabaldu, ez? Eh hemen e, esaten da egi bakarra dagoela eta egi asko daude hemen eta guzti horiek ezagutarastea oso importante da, ez? Zentsiazia duzu e, egia aitortu arte eta gauzak ikertu arte bururaino kapituloa ez dela izten? No eskiaz, e, mene e, oso garrantzitsua da, e, onartza, herri honek sufritu duela eta sufritu duela aspektu desberdinetan, sufrimendu mota desberniak egon direla, baina hori ez, ez da alde bakarreko sufrimendu bat bakarrik dira. E, euskal herritarrok asko sufritu dugu eta, eta bengoz beingoz kapitulu hau esteko oso guk ezinbesteko ikusten dugu onartzea eragindako min gustiori eta eta egia aitortzea ez e, horizago litzateke erreparaziorik unena e, erran zu ze asko hurbiluko direla elburua dela senidei ekitaldi horretan babesa erakustea baina interesgarria dale alik eta jende gehiena etortzea realitate horretaz konstiente izateko, ez? Noski, eh, guke deialdia luzatzen diogu eh, Euskalne, Euskal Herri osoko jendarteari, ekitaldi honetan parte hartzera, batez ere ez eh, salatzeko eh, hogeita marrurta guetan izan dugun impunitatea eta, eta ez da bakarrik zen idontzako, euskal Herri osorako, ez oso importantea da, eh, gure historiaren parte delako eta, eta kontatu behar dugulako ze, zer gertatu dan urte guzti hauetan.